«Професор Яворницький, вам ім'я це щонебудь говорить?» «Здається, земляк твій, дивиться на мене Петро. У нас його називали степовим професором, кажу, відчуваючи внутрішнє хвилювання». Адже йдеться про того, кому і я, і багато хто з моїх ровесників завдячуємо над дорожчими враженнями дитинства. Людина чистого життя, той, про кого легенди складалися в народі, блискучий історик, знавець козаччини, археолог, етнограф, невсепущий оберігач культури як на мене, то був добрий геній свого народу. От уже хто, як справжній мудрець, ішов по глибинах життя, розумів нічим чим не зрівнянне значення духовності. Поща стоїло тобі з земляком, радіє за мене сябро. І то таки була непересічна особистість. Мерзлякувато кутається в плед наш палубний співрозмовник. «Раз у століття, мабуть, таких родить земля. Ще в літа студентські не рази я опинявся в Катеринославській просвіті, серед тих, хто в екстазі вирував на публічних лекціях Яворницького». Махно знав про моє захоплення Славетним дослідником І, бувало, наодинці Підступав до мене ха, З розпитками Що ж то все-таки за один О той Катеринославський Мах чудодій нібито крізь землю На три аршини бачить Кажуть, усе йому відкрито Підсліпувати Я бачить, мов, на долоні Де скіф та козацькі скарби в степах закопано З подальшої розповіді старого гуляйпільця Виходило, що Махно цілком серйозно вірив Чаклунську природу козацького професора В те, що здатен він прозирнути В недоступній простому смертному тайнощі буття Адже коренем Яворницький нібито походив від січових характерників ворожбитів, що їх чимало тоді ще водилось у запорозьких степах у плавнях Великого Лугу. Жили такі діди лугарі по двісті чи триста літ. Розуміли мову звіра і птаха, мову трав і мову дніпровських порогів. Яворницький вважалося був чи не останній із тих, кому дісталася у спадок від січовиків, потаємні, могутні знання. Гуляйпільського верховоду мучила нав'язлива ідея, що запорожці знали траву смертя, хоч це й тримали в найсуворішому секреті, а знали січ, який корінь, яку має силу, яким потаємним зіллям можна заживлювати рани, лікувати від сімдесяти хвороб і від живота. Людині було там відомо, як відвернути лихо і в яку ніч, при якому молодику, можна наперед вгадати свою власну долю. І усе це нібито записано було на нетлінних потаємних пергаментах війська Запорозького. І після падіння Січі закопано десь у плавнях великого лугу. Наслухавшись людських переказів, Махно дедалі більше упевнював себе, що нікому іншому, як тільки яворницькому, можуть відкритись місця, де закопано багатющу Січову казну, і що тільки тому козацькому професорові могли б датися в руки заповітив цариців, могутні запорозькі тайнописи. Легенди про особу Яворницького, поширені серед рядових гуляйпільців, для Махна, видно, зовсім не були легендами. Схильний до всякої містики, він і у цьому випадку був послідовний у своїх припущеннях. А чому б і справді не бути на світі дивакові всевідцеві, що знається на чарах, розмовляє з травами, граючи з тобою здатен бачити, яка в тебе карта в руках?